Azt foglalkoztatott álmomban, hogy mi van, ha hererákon van. Mi van, ha ebben a pillanatban dől el, hogy túros lesz a csúsa a kebab meg döner. Egy felnövős időszakot sok kétség von át, rámértve persze a metaforát.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 illetve ezen, percek alatt vagy öt számot ugrott a lemezem. A szívem parancsolja, hogy ne csak várokozz már, a szívem tettek érték, és majd jól odakoz már. Most itt állok, és egy gyerekkorajtój nézek ki, még nem vagyok fontos, de már nem vagyok senki. Én vagyok a szüleim esküvői tanulja, én vagyok egy jövőbeli híres ember múltja, amúgy nem vagyok a jövőbe belezuhanva, de én vagyok a lendő gyerekeim anyja.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 Hát igen, a baj az, hogy a hiten múlna minden, de ha tényleg hinni akarnék, akkor lenne Isten.